ای پایر بسم الله الرحمن الرحیم د دې شننمره ده سورې شورا زموږ شاسو خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت کی شروع وا د رويس الله والسلام یې ورنکه خو سي ابن كيلابا د پوره خبره رسې ده وا اجمالي د دې درس یعاده دا وه چې یمن کې اولي آبادی جوړ کړ القلیس او مغرب د دوجې د یمن بادشاہ او د حبشي بادشاہ د نه جيشي خوشاله کی او بل دو حجر او توجوه د خوره وړه در چور پورې په یمن کې ابادې لري شو د خلکو د امن راځي مکی د بني کیناله <سؤال> او نو جوان ورغه دا او کوټې تخریب هوږي او ګندګۍ باندې او د نور څه به د ابرحق سکې دل <سؤال> تقریبا شپې تزر فوجان د حرم په طرف باندې رواناله لږ شي بشر اتلا ورګه چې هغه به شکار څنګه سره کړي دی ورس هو دا کوټه ورانکه خاص یو څه سی بلی ورته راوړم محمود بنامہ دولش بلان ورته نور مورګه د افریقین را وسته عربو کې دا خبره منشوره شوې شو ابراهیم سره د فوج در روان دي او اراده لري چې په کعبه باندې حمله وکړي څه وګي یو څه مسره پینې کې یو لوي مسره ګور شو شاویل جنک و شاویل غرون لزو سالسویل و چا سال لیکن اولنی قوم چې ابراها و سرواغ و اختو بانی خوصعام یعنی خوصعام قبیله دلانا ابراها رفوش را بلانجر قوم مات که لیکن دا قویل چه کم مشروز نفر دی خیدی که ابراها لیویل چه ما بواجنی نا زمار بڑی رفیادی والی او تبت لحسن در حلیم انسانو دین ورسه به دیم جماعت باندې خوځا ده وی سلام خو مخ شو ابن حبیب دیم مش رئیس سره بجنګو کی لیکن ماته او قره دا قائد او ورده نور د شرکی باندې تحقیق رجکل اول شي دا غیرته یو لژن منو تاسو سره د شوره بلځ منه درکو چې د کعبه د ټول لری ګذری تاسو لهو او د عربان هغه وی سره کعبه ورانه کوي مغمس علاقه و دیجا رجی کلی برغیر در ورسی اسلام مردار کی شه دی مردار کی عربان ما شکلی با دیلار مانی تیری دل دل دل دا قبر بریکار مانی ویشتو شه دا اقا خراب سڑی دا جی خریجاینا دا وستی و حرم دورانی دا پارا حدیث دب داود کی رجی رسول اللہ فرمائی ویما با دستی رجی مکردی وی لکت سنگ چی دی خلق دا برغیر یا ابرغیر دا قبر تیگو لیکن تو دو دو کماندارانو د نور او اسود ابن مسعود مسعود او حناطه اسود په دې مناسبت باندې لیکلو چې د خلکو د عاملونو قبضه کې واله حناطه ل دوی له تور شدی عربو له اعلان وکړو د شي چې کم خلک اراده د جنگ لري را ميدان که تسلمي ورکوینو ام احوال لا کوي د دستیمه مسئله شروع کرنه جنگ با کم کیفید بانیوش در در مطالب سی بیوزو سو خانده خلق سره زن سر رویسی وراغی دار دیر اوچت انسان ده چنشل سرت سرط د در را روانه ده ابراها یو تخذ زن نجول کرده و پاقی بانده ناس سونه دیم خواه و نگرنه لجرب در مطالب سو سر باده تخذ بانی کینی ورانده وراغی ورازل مذاکرات که و کینو ولی لاله او دل مطلب شه بورسه ویل جسمه د سوه خان ساق مندار راوی شه اسواله ل مسوده یبه سره عالم یو ما و ته وړه روشه د همت والا سره شو ما کمزور خبره دی وکړه وو کو بچي دا قیامت سي وی ولي وی زماتي ماغه له خدای خبره ل چې ته طلب کړي چې د کعبه مورانه وو دا وکاو دا وکړي روشه خبره بره راوړي اور ته وی وی دقیق په مالک دزر وکانو مالک همزه کده بسر کو روان د کعبه په طرف باندې چې کله روان غوډه کانې له تشکیل جوړ کړو ورتلله له فعل اولي محمود فانک فی بلد الله الحرام ورته ویله چې محمود فی لا ګور حرکتونه کې تذ رب العالمین بده شي وخارجی چې الله بري برباد کیږي بهځتی ر وکړه شعور پکې ورکونډه ما تکړه ویواله دایمن په تربه باندې بچي ديوخه مخواړو منډه به واقفسته شامله بچي مخواړو منډه به واقفسته به دې بل طرف باندې بروانو کعبلانو ورتلو ته ور راو سره یو له اخ... دې سريووالو دنور فلانه تشکر دامنطل شکر ادا مصر شروع شنو رب العالمین دا م... مرغان په صفات باندې بمبر په خلکو باندې وکی چې ټوله مردار کړو صرف ابرحو تفذو لاړو یمن الله هغه من الذي جاء مر رسولا کو اوند شهر شوهره شو شریط وللی کې ودا بدل <سؤال> ته شو لګره اګی نشي کې ونه بچي پیدائش څنګه چې داخل شوې ولې د چا کار وسره ټکبل شو شنه ایسه مردار شو د زونه الله که هر دغه بری خلکو نازلو یکسند د بشوغه بریده بچ باندې مقرر شو یغې نور څه به به زیازن دایو نو جوان د په دماغ کې دا خبره پرې وتا څه تر سو پر وداخرش باندې ملک باندې دلته پراتی او اشغال به کړي د شه تحریک په کار د جیدین موږ خپل ازادي واله کسرا باشا له اړو هغه باندې جنا کړي او ولې چې تمه له فوجین راکد تر ملک آزاد کمه یره د کارځمه دلاسه نکې ځکه دم نسونه یو هغه خبر هو ته نو عمر مجری او شریو جداد عرب بوخاری باشهان او عراق له لاړو دپ د دماغو کې ورغه مشوره وکړه ورته وین او معنا بیا وزمن د ملک زمنګ د امج د خلکو اشغال کړي د دې په خلاف یو تحریک پکاره دي هغه لري جنات وایي چې کولای کمزورې امدا کړشم کولې لیکن زه به دې شو بادشاہ سره ټچ کوم ورو بيته کې بدراو ولې مشي کې دې حکومت کو کې نو شروان یو سر کړ به کستې وسره زمنګ را بيته او که جوړه مو نو شیروان باشانو چې کله وراله <سؤال> وله ورغه له به دي کیفیت مان نويس مونږ د وښنه خو سنګه یو له زر دینار درهمې ور کړه کړه دا خلاص له پیشي وایندې دي دې څه به ځازن ورته وایي فوج را پیسو باندې مې څه وکړم وې نو کله چې دې بار وته نو یو له ور کړو بل له ور کړې بلنا چپې شو هغه ایسل شي وې چې زره غلې کسر نو ما ټول له پیسې نو شورا چې کوم عامه ملاله لاغه بادشاہ لوی ویل چې دا شریخ د شکارو کې یره په دې شړې کار سکار شتا چې په سولې کې یو سړی ټینګ چې بس د قصړې به سړې لري مقصد دې سره مقصد منا چې فوج را او زمون به شورا وکړ خپل ملګری را جمه کړو چې شر به کار دی اصلي فوج نه ورکو خو لکه ان بړي زندانونه چې دا کم خلاب مینه ویل دا بورګو تقریبا 10 برابر شي دا هغه غشتنته وکړه سونان راځه مکه ونی م کسان جوړ شو د جن کمانډان ورته ورسوت ټاکو کله شیدادم مشرک په تر باندې روان شو جنگ جوړ شو نه استا د جنگ جوړې درنه مخ کې هرڅ ویلو ځنه کده مشرک کمیو دی د اسمانه شیداستي دی دغې نه کټه شو او خمانه سور شو دغې نه کټه شو کچېر باندې سولې شروع کړه نو شو ویلې و خیلی دا سر په اوشماتیو خیواوج دا چې ابنه احمار ده خو د خری به بچ با ک نه خل مخه چېرده کولی شي برې سری والو وژلو کله چې امیر هو شو دهغین اوور سر بیا راغې بچ شو مرزبان دغ اوبلغ ام ژغه او بچ او ام ژې باان د هو راغې باانشکغې دا سحابې د کاب باجد د خ را ول ور د و چې والي. دی عرب کیو جاهل پیدا شو دی نعوذ محمد رسول اللہ یا دو دم کې نه راکی جده چې بده کومه ده چې بده ورشه قدرت اور شي کی با ځان سم د طائفه علاقه ل شکل اعلی او خپل اوګه پیدا شو او وکم د دې د ومی آتم کن در رسول اللہ در باستو مدنی من اولیلی در خطون ایو زیر او پل زیر شنو کری و حرق اللہ اول اگل کسرال اول اگل در عبداللہ ابن حزیفق ناموانی بیغا چوٹا چوٹا که ویم شکو دی بادشا خوشی کرد رسول اللہ خوال حلالو دی گیری خریلوی و سرون و بریتان پری خودلی و ویدا و لیو زما رب منگلہ دسی عمر کردی ویخا زمان رب خمال دسی عمر څ مجلس وکي زه وی سمجلس په سباوب کو چې کله سباراله وسنګ راغلي و په دینه باندې راغلي او جتا بازن غواړي وی ولي په دې کې سبا 87 ربانه موږ ته تشه کړو چې دا دا خبرې کوي چې سره خو مردار شو赶 دیګه خل به شي وشلي دی پولیس ویله رسول الله صلی الله علیه وسبح دا خدل لرل چې دا بلې وني او یقیني لې مړ کېږي دری بازه منافقان په دې ماو کې دا خبره یې چې د لوی لی طاقتونه کبروست او کبر کړه او هغه نور يهود نه سورایده په چرتم خرابېږي نه چې خرابېږي خدای واړو واړو به خراب شي مسلمانان وې زی بوخت نه وکي وې زو باذان الله باذان لوی خبره دار کم ترا هغه ویلې وکړه چېرته یقیني مردارینو د محمد صلى الله عليه وسلم ایمان پیروړو عليه السلام او کني به جنګ وکړو دغه سره ماشا شو یا امیر شو بځدي بازار له خطر اولي غو چې تاسو درناسما والي شوي پلار ملانو به وځلو بس وی ویله محمد صلی الله علیه و اسلام ایمان راوړو خط ورته اولي غو بیسهابي شوي در رسول <سؤال> الله صلی الله عليه وسلم ملاقات شوي ویله رسول الله منګه مهاجر کمنې او انصار کمنې منګه پکم جماعت کې شو چې کرام منګه ایمان راوړو و ته او سما اهل بیت رسول الله درو بر احترام وکړي دیجه پورته یا قصې دې ملي نن درځاره دا رسول الله نه کوي د وړان دي زمانه کې یوسف او شوړان دي د دې او خیر فکرمن انسانو د ځان سره سوچو کې چې کله نه بالغ شو چې زمونږ د عمل کو دی بني خوځاونه ولې دی مناسب درځي د وسره جنگو کو موږ د آزاد کولو ریکو اصلي بني جرهم منګي وي شایبه خو پرې ده د اسماعیل عليه السلام اولاد منګي وي د ابراهيم عليه السلام داخل راغلیږم به یې ملم باندې قبر سره کولی نو په کار دا, دا چې من دي دوی په خلاف باندې ودرېږي سخل حرم آزاد کعبه خپل کنټرول کې والو عربان سره ودرېږي وی وی بالکل سیدا وی مشريب هم څنګه شوډي خبره ورته وکړه عرب د مشريب مشمډکی کی بلکې هر انسان د پیت کې دا خبره د جزر مشر او شي هديش کې اجر الله فرمای وی د انسان دین سره دی چې د لوی وان په دې ګډو باندې شي لکه حرس بالمال او شرف مشری په طلب دمانداره دا په با طلب باندې څنګه ما ضرر راځم کوسون مشران کله چې د عربانو وټه او ورته ویل تاسو مونږ مشري او عربو د مشری په دې مناسبت باندې خسته شي داره حاجنو خدمتونه وکي السقایا یو په دې مناسبت باندې چې مونږ دې حاجنو خدمتونه کوونه او ور باندې وښکو دیم الرفاده چې د خپل ما بین کړه چې ما کو په دې ما د نړۍ خرچه وکو دریم الحجابه چې بیت الله دا کوټه جوړه کو او سلورم ال لواچه میدان د جګړي جندز من پلاست کی دا څورو خبرو ده پاره دا حجانو د ابومه سلام دا غوډه ډوړې مساله دا بیت الله دا غلاب مساله او جندا دا چې سره چونو هغه ډېر رښتمن خلق وو ویډر پرمغا مشری ال کوڅه دا مساله شته نو ایس هغه بني خزا ای لره بني جرم وادي شو کی لا صلی ور زمان رب العالمین دل ورک مناف عبد الدار عبد الشمس و عبد عبد الدار مشرب شو در په دماو کې د سمعطواله مو منا دشي خبرې وکړې وړې کولی خلق مرز عزت پستر کا با لکاته تبان چې دیو سری په دماو کې ومسلې نو خلق أغلب په چت انداز باندې ګوري اما د نور زمانه عبد مناف و عبد الشمس و عبد, عبد غډیر مخوريز او انسانانو د اقرامونو د خلق په کې پراته دی قصی ابن کلا ابو یلی وی جزمو غو د درېزه من خرج فیجن یو د څه کار کوم چې د ملک دا ټوله مشرې د ابو عبد الدار لور کوم چې د مشرپې با خلکو باندې ومانو اگر که دا غنوالي نه دی درو نه ویم شوړه کړه نه دواړه منه د مجلس سي عرب باندې کینې څخ په مجلسونه به کول چې کلب د دو وردون پروګرامونه وي یا یا بلا لوی لوی جرګې به کولې حته در چې محمد رسول <سؤال> الله د قتل ارادم په دې کې شوه وره قصېب لیکل هغه وخت دا جوړ کړو به دوی په پلاسمانه ورا نو د دې خلکو شرداد عبد الدرد زامن سره دا مشر و عبد الدرد لور کړو دا غنوري سره هغه زامن سره او حته زمونی شرابې له شور یو بچید شرابې ورش کې لو نشک راغې حکیم ابن حساب د اصحابو د خدیجه کلبره د ترور زيره او د شي ناشنا صحابو چې وصولو شل کاله د ژوند دي شپته کړه بجاهلتي تر کړه د شپته کړه اسلام شي معمر صحابو د ماویر جلم وقت کدا وا پښې وړي نو د دې عبد الدار به چې شراب سکلی و دا بار میدن لروت تو نشو حکیم ابن حساب کله دا مخامخ شو دا دارو کدا دارون دونه خرشه و خرشوي مي وي پسورو باندې به چې پیوو مشربوواله وې دس مش عربان اجازه کړل سرکوهانه د رکیر خلید عرب لیکلتي واخص او تاسو گواشه په دې معنی چې دې عبد الله د دا بچینه ماتقدر دا او نه واخص په مقابل دې یو مشربو دې ورکړه دې حکیم ابن هزام سره دا مسلو سره واه وسلاته ماویر الله په وخت کې ماویر الله په وخت کې دې په یو لګ درهم باندې خرڅ کړه شو ورته ویل بهعت مکرمه قریش و یاخو قریش عزت خارشک ديږي به جيرګي ديو جلسی به ديو دابا اخر دا پیوله کړبه مانه خارشکړه هکیمه ملي هزام ورته ویلي وې چې کله محمد رسول الله عليه ال سلام دې زتونې می زتونې د خلکو ختم دي لا کرمه الا بالتقوا عزت ونی مگر عزت چې لري نشکېږي غسر په تقوا باندې دا تاسو خبره کړئ ما په یو مشره ونه خښو په یو له درحمانه او به وی وی دا د خپل شخصي مفادو کې نه راواله ما کې او شهدو کا زتا غوا کوم چې ان په سبيل الله د یو لک د رحمر اوقات سودا مد رب العالمین په دې درمانې خرچ کړو تاسو وخت نه دا کوم چې ګټه ما وکړ تاوان توانو کې د ماویر سلام ته تو متوجه کولم مراد و اگر ک ماویر جل الله هو والده د رسول الله په ملګری کې او چت شي شي د خپل په دماغ, دماغ, دماغ, دماغ, دماغ, دماغ, دماغ. په نه او دکشن ملګری په مسالې باندې دماغ لاس کوشي متوجي کوو نو ورته په کار وچاله کې فجر کوو په تقوا کې دي ماوي دغه خبره کوي و چې شهید ده د دمناب زمنو دویری په مناف د خپلہ چې زمنګ دینیکو قصې ابن کلاب دا مشري جندار افاده شکایت او حجابا دا د درد زمنو را ور کړا چې تر څو پور هغه به خلکو کې مشهور شوه دې مشهور زوي اگر کده چې معتوق ول دا مشهور شې و دې چې سمته داخپل و زی چوبره ود حق په دنیا دوی شری باز خلکو شي دا ناخلو او جلاله شي کور کړي د قصیب نکلا او باز خلکو شي دا منګه اخلو دا مو مقصد ټول شوري شکاو قبله مسجد سره دو بلاک شو یو جماعت عبد الدرد زامن پته یی کی ودرو د عربانو دا بل جماعت دا عبد مناف کوم چې محمد رسول الله نه کړي یو دم یو بل مشتوري رواخسته عربانو کوم چې ماموري خبره مشتوري به یو دریمګړې ګروپ د عربانو په کې کیناسو شل کده یو بل بشي توري ماخلې دا خپل ملګري ورونه واشلای دی یو نه سبخلګې کینې راځي چې درګه بکو تره راځه سلو دښمنۍ کوو دا خپل دښمن په مقابل کې بکار دا وایسم دښمنو شاو شاو د مسلمانانو په سپوتونه کې بازي دي شوی یهودی او کنه سوارا دی کنه نور غل موسم په مقابل کې اسنه کوي خو لیکن په خپل ما کې دیوب بل بشو چې دی او اصلي راقلی قومي ما ته ورته کې چېرې کدهس ما په دیسمه کمنه بریټ کړی لري اسما داسمه کې اعلان دی کړی داو دینه لپاره ما ته دا دره جاهلان او عادت انسان تر سوپوري چې مسلمان صاحب چې غره اسلام په تایید کې مال او بدن او چنده او ملی باندې خرج کی محاکمه و چې پکار دا ویدشي به وو او ار رفادا دا داجانو د خړو پهول مسله او د قشند د ډوړې مسله دا د عبد مناف لور کو د نورو به د خدای عبد الدار سړي وړې را کرا دا حاجر د خړو والی مسله دا دوډ خوراک مسله د محمد رسول الله نکره فل اسواله عبد مناف سهبلا هغه وخت چې وبن يو به د دې باندې باندې اورلې یوسو کین و شعب ابي او خندما علي اخته دا مسلمه چپدمز مسکی دی عبد مناف سے ابو ادو کے رب العالمین دل رسول بچو اور خاشم سے با چداسم گوسہ سود نبی او عبد الشمس نوفل او مطلب دل سر زامل ہاشم مطلب عبد الشمس او نوفل د ہاشم سے خفلم چلی عامر دی عامر ہاشم دوڑدسے کہ ویلے ویلے انه یحمش الخبز للحجیج ویدو د هغه ځوان د پاره ډوړې ماته ول دمر اوچت سخی په دینه مليس لا به مشهور نشي نو د سلور د دې عبدمناف چه سلور زمنو په دې مز مز کې هاشم شه مدني په تر باندې لور تجارت وکاو د سلمار زل سلمار سره وعده وکي د ځنانو وړې قیمتي ځنانو اوچتا واغيب خلق لداوي له ویجه کوم انسانز ما سره وادکه الطريقه به دی چې د طلاق اختيار به ټول زمان سره کدا خاوند چر د دماغ خوښو چې به زستر برقرر ساته او خوښ مینو شه متصل به طلاق اسلام کې د شي مسالې دا چې نارینه له طلاق اختیار دی ک خاوند وګوري دا که طلاق طلاق وکړي ځان سره اوسه دي ساتي خو په دې واده باندې ته خلدان کوینه و حشیم شهبی دا غدا مشرب کوینه و د قشند سره وعده کړی دی و دا په سفر ماندی روانه د غزیه اخره شکل لهړو فلسطین دلته وفات شو مون طلیب شهبی وروره دا په دې خبره باندې پوښتنه یې کړی سلمہ سره وغلم اور اندر دا یو بچم شویلې چې هغه شیبن اوميږي نو په دې مسمنس کې دا مطلب سره روان شو خان ځان سره روان کړ او راته سرمد الله نح قال ورته ویل چې اسما وراره راکته د هاشم څخه بچې شیبه شیبه مې ورمنې کې کو په دې مناسبت او پالي ونی او شرب العالمین دې سپنګيره کا ال دې درځ عمر دې الله دركي اغه ولدا خو نه درکوم سلمہ ورته <سلام> ویل چې دا ته له مطالب شه ورتو شوګره مونږ بادشاہاني او مونږ مشترياني او دا بس مونږ د مشرقي او دا ب کې او دا خورازي کړه شه با خپلم ویلې زنه زم تر څو پور می چې مون راضي نه وي کوم راضي کړه دا روانه کی وکړه وګبلی زسر کینوله عربانو کې عادت دا چې به غلامان په زوره باندې خصل یوه نو جوان زام بشور وسکینه ویلې مطلب شه دی عربانو شکله ویلې دوه او, او, او دا خدای عبدالمطلب دا خدای غلام دی عبدالمطلب راغې اگر تو چې وای نو کوم دا نور حز ابن اخي دمه ضرر بشه د هاشم هغه رسول الله ان ها سره وعده کړو د بچی پاتشي وي تاسو په پيانو وزلانه مغه راو سرول مغه ځکه وفات دي خو بدی کې د ماشو شف د مطلیب شپ بنامه bale خپل نمشي بو عبدالمطلب شوی چې وې کان جسیمن و سیمن دير مخورج انسان چټ قتلره لو ناشنا شړیو نوفلم وفات شو عبد الشمس وفات شو مطلبم وفات شو دو دو دول مشر حاشم خومق وفات شو عبدالمطلب چې ولا خلاص مری فات شو چې دا رسول الله نکاه دته په وقته کې د اذلوی لري کړه نو اوس ته ایخ ولل کی یو دا چې د زمزم وبروتی او بند رسول الله د عبد الله سیف د وجلو مصالح بني خزاعو چې کله په بنجر هم ملي حمله کوله د زمزم دا وبد د جبريل له ستره و شرم په وزر باندې راوتو د شمال اسلام د پاره نو دی بني جرهم د څه کار وکي چې څو توري مورې راواکې په دې کوي کې اور وات چولې دوه د سترو زر او سیم ور سره به عهد د کعبه د خدمت د پاره وي چنده کې راځه مشوي په دې کوي کې اور وات نو یې سي نور مانه پټ کړو د شپټ ټوپ باندې اور باندې جوړ کړا خل مشه رالو نه وې دا ګمان کوي چې دا ولا کوخانه غره دي بری خزاراله او بو کې دلته او مو نو په دې وخت کې اوس عبدالمطلب شپ وخت کې دا ابراهيمي د حاتيم باندې اخا کې دا ودو پروت خو یو ملګر <مالك> کوتاره هغه ورته وی به چې احفر طیبه وی دا, دا نو قال دورتوري چې ما طیبه طیبه سره ویلې شي ایسو به دی وخت کې دا راځي ملګری له خبر نوی به نه وی به کا به د حتم کې ضرورت مده شو خو موله دومره چې اواز راکې چې احفر طیبه طیبه ما ورته چې ما طیبه طیبه شي نو دی ملګر ورته وی وکړه دا الله د خانه منو الله مونو مشکان و کی دې دا ملت ته به خوب کیرا شه بیره شه به او که شیطان د خانه دا نو خدمت را خبره دا کیسه خوبه دی عبدالمطلب صاحب لو دا برهانا کوم دی له اگر کا غاه کتاب دی دا مشرکین دی او دی په اوچتواله دا ټول د محمد رسول الله د اکرام دوه جن الله رب عزت کړی دی زموږ نبی الله لاله ډیره عزتمن دی, دی. سبب خوبولې دو نبی ورته دا سړی را ورته وی ویلی دا برچنا دا وکنا دور دو ته ویل چې وما ما برر برر سره ویل شي چې راځې چې به تشالو دریمش حتم کې ودو پروته ورته ویل احفر مزنونہ اغه زه وکنه چې باغی باندې خلک بوخل کوي دور ته ویل چې وا ما مزنونہ مزنون سره ویل شي چې راځې چې تشه نو څورم کرے به خو بولې دو عمل ته ودو ورته د زمزم کوي وکنه دور ته ویلی شي ما زمزم زم زم سره ویلی شي نو هغه ورته ویل بین د دم او فرساس و ادا کوي د ته چې جپ ما بینک چې یو خو ده او بل خو او انت به یو کارګره چې د شپینو وزرو ولا ټنګبو وي او په دې خو کې د میګانو کور را دی دا څلوسي بنت خبري ورته وکړي د ویني او د غشینو ما بین کې یو کارګب الټ ټنګوي او د میګانو کور ماږيځي کوي بازده راجوکس چه راجوکس و گنتی منتی لانسر روان خصو حریسی و بچه و دیر روان کی ویزی کوئی کنم کابل نراغی وزر رب العالمین ندو آگان وغان چه دازیہ معلوم کم اصاف و نائلہ دادی امن باشندگان و چه دوی په داخل دو دی کعبه کی دیو بل سر زنا وکڑا اللہ رب ریزت ایسی کانی روکڑا دا به وړي صفه مروا غونډي ونو به زم زم په دي خوتی راولل نو دیمه کیم شیکانو به چیکره نظر نه کول د دې په نامه باندې به نه سره وکي انته به بیا سره یې اعلانو په داخله د حرم کې کوله یو سړی او هغه په دې وخت کې غواره وستا وز د اوصاف او د لېپ په نامه دا ذبحه کین نو شکل دا غو اعلان ول چې چاړي په کلا لا و دې و چې خوشی کړه قانوندار شکل او قصاب مال علی یو پرسه و هغه دنګونه چ <سنجا> څنګه دا علال کړو ویني تا او خوشی کړی دي دنګونو شروع شروع خو اقزه کې پری وو تا علال دلت شوا په دنګل باندې አልتو ورسیدا نور بشراغه درس خټه ورته سری کړل لری وغه را ده تیر وې سې አልتو ورته غشاین پاکل ما عبدالمطلب شپ وای شماله خو خوب کې را ل چې مابین د غشاین کې مابین د ویني کې ولدي منس ځکه او دلته تو یشوا او به دا انګوره اول مالکي خوشين انته وسې دمنځ کې وزيره کارګرغه د سپينه وزیر وره وزر والا چې دا زه یم عبدالمطلب شه شه کړه خپل وره بس ګنټه را وخت سپدي شروع وکړه د صافونه ایلي دي بوت په ما وخاک ارام اوسره با شروع کیږي دا تاسوګه تاسو موږ داله هو بزتی کوي تاسو هم معبودان دي او ته ور ته وی بس ما خوب ليدل دي پدېږي زمزم کويرو با سموي نشي کېد خپل مقابله شروع شو کا حارث وی ویل شي بچو د رسول الله کاکا مېتري دي خل کو سره داوا او بحث شروع کز م خپل کار کو حارث دا غو سره داوي شروع کړي چوان دي شو دي خو شي اسما بلر دا کر کې خوب ليدل او ده د خپل کنه شروع کړي نه و کې هر ما چې اسما چې اسما عرب مقابل کې دا و درول یو سخت تا دغه خپل کوئی کڼلو کڼلو کڼلو کڼلو دین دامه سلام معلومه شو چته کوي مقصد لري او اقا دی غا خلاص تا په مخ کې ودري ګوره دا اوسره به ځان نه بندي نور خلک دی سر په ټکر واچو کار کوا دشي نه چې ته اوسره خپل یوارم لا وتهږي ونه شي خلک دی اوسره به واسو واچول کوئی کنلو چې کړه دي کوئی بیخ دغه اورور سي او شرلا یواری یو ویل الله اکبر عربان پوښه نو کې مقصد پیدا شو چګوري دې زمزم کویر وته عربان مراله بچنه کلار شود کوی کنه له کلو دروازه ستر او سه پرتی وغه بکراويستي توري مراويستي چې دا کلار راويسته و تاسو له مانو چې د کوی دی یو د عربانو سره لنجو کړو او وبم زمنګ دی یو د ستر درم په من سره چې ميدانو ګټله شه شرکت دا وی شروع عبدالمطالب شه برته او وبمز ما دی او د ستر م سره مالي او د توري م سره قطن تاسو معنا نشه سره په کې مقابله کولا خلنج جوراشوار عربو کې بلانجه دا و چې کله بلانجه په وجه کې جوړه شو نه به په ساحره او کاهنا لتنل و هغه چې پیسې لاو کړم هغه پیسې به ما منو ورته ویلې و چې څو کحاليد بري سعده هغه چې پیسې لاو کړا هغه به منغي زیم منم ګوره په دې وخت کې څومره قیمتي شړې لیکن و چې شرک او دې ده او کله شروع باندې پیسې روان شو و ودا کم چې دا کحاني بني سعده اطرافی اطرافی شام. شام وی اطراف یمین اطراف شام ده شام په اطراف وګرځه روان شو تلل ل ما زال اقول ده عرب له هوا ته شام لهونه رسید په دشت کې او به خلاص شوي د عبدالمتالب شهاب دي شو به خلاص شوي هغه مرګ رم خلاص شوي د نور عربانو لپاره پخته نه وکړ ویلوبه راکای چې موږ سندلم وکې وو وکتا سرهوبه درکو به موږ له شکرایځ زیق په کار کوي خاطر عبدالمتالب شهاب ویل چې تلخو نه کوره له شول او نه دغه شاشان ردی شملکی به خو خودشي چلکه او ګټول په دې اسمکه باندې سولو لیوان براشه مات بمکی حیمتی شړیو در رسول الله خاتم دغه حمتي خلقوا قبرونه بکانو چې کمه یو مرګیو ته په دې قبر کې به دفن کو اخر به یو کسبات شي کله بشو بچو کې لیوانو خور کس کسبو خوری تاریخ یو پاتني شیل ګلیوانو مات کړیو وی صحیح ده قبرونه کننل کننل کننل عبدالمطلب سره د دماغو کې دا خبره ماله مشه شلکه سبا لټانو غوښندل چې په اسونو وخانو باندې کبوړو په یو ګورو کې د شپېدا شي نو په خپل او ولا چې کله دی اوغله کمچینه یم متروخه ورغشته روان شي د شه د اختر شي اواله رب العالمین ون د شه کرامتونه صدر کې اگر کې کافر وله دی خو لیکن رسول الله د اکرام د واجب دوخ دکپي ور سره الله چې راوي استا چې روه تا عبدالمطلب شه موو مشکلي د سرهوي مشکلي نور لوي تا شي ووشکي دینور عربانو سوچو کمال لدا په حق لري شي یا عبدالمطلب پدې ځکه چې د وګو ده رښتیا رب العالمین ته را ده عبادت کوي دا دا زمزم وبو مستاشوي تاسو بالکل باندې بحث نه کوئ ځې چې بیرته شو را روان شو وې د سترو د ټول مابه کې بچو وې پدې باندې فیصله وکړه وې فیصله بشنګ وکړو دوی بده غول قالالانه غول دوی ووتې دا غو پدې خوای چې مونږ یې وایو بوجې واه پاګې باندې غشری کې له نه ته و و دا رصب و و و برق برق بل باندې به لیکلو شي منکم دا سړي تاسو نه سبب معلومه بل باندې به من غیرکم بل باندې به لیکلو شي ملصق بکم بل باندې به لیکلو شي او بل باندې به لا بل باندې به لیکلو فيه الخير فيه البركه ابن جرير ټول تاریخ ذکر کړی دغه خلنانو عبدالمطلب اوس پر اندازي کوي دوه غشي ځله انتخاب پر تور د کعبه لپاره انتخاب پر ژړه دوه غشي د دینور عربانو لپاره سپینات ور ازي دغه شي به وګرزو چې چغ شروع وته بس نصر زرو توري دغه شوي وړې را کرا شيخ شي کله وګرزو له سره په ورک نه من جاور لا به بل بل یو ښاګې پروت شيغ شي را وستو سرور شي شروع وته دوه د کابر هوا تا زین او در عبدالمطلب شي شروع واتا تو را او عربانو مشه ککړ پاته شو عبدالمطلب شه داسوس سوی رواق شي د سترو زرو د اوس په شي په کیوا تول د ریبت به دروازه کې ولاګولې ويژدا څوک د د سوالم دي چې چې د کابی په دروازه د ستر زر نه غوول آغا ولا نکړي عبدالمطلب شپ کېړي دي دي جې پوره د پیدا شو زمزم د قیمتي اوبري نبی کریم علیه الصلاه چې ما, زم ما زمزم زمزم او به چې په کم نه د باندې و سره الله کوي امام سیودی فرمایي یو ما په دې نه د باندې وښکلې چې الله مال دومره اوچه ته الله ورکړي چې داغه حافظه ورکه اندرو په یو مېروز کې چې علماء اختلاف وو دوی بيګي تابونه رسول الله پرموی خراق دي اسکاګ دي جناسي منافق دي کلو نه کلو نه ځان سره په بوتړ کې واچو خرابي غينا او چې د قیمتي وبدي دي کې دوی موه accadو شول د عبدالمطلب شهبا د بچینو لس بچې بچین د عبدالمطلب شهب دي صبح د اشفق نارينا سلوري زنانا او صبح بلاخ نارينو کې مقدم دي زبير دي صفار دي ابو طالب ابو لہب او بتلورین کی ام حاکم شغیلہ بے زم ویلے عاتکہ اروا ام اما دا له اولاد هو لیکن تدام ویلو کہ چرتم عل الحسن بچی رب العالمین دا کی زباغه نظر کومه عربه دشین عشان زون کول دن رب العالمین ور دالسن بچی شو ور کی عبد الله سی ور کی چغ محمد رسول اللہ فلا دا ور تعالی ور چکه له اول دا بچرې قیمتي بچو یوغه کشرې بچو ډېر محبتي مشرقه او د پلا ورو مين کموله او نظر هم کړو چې دا به سوژن نو په دې چې وښه کنه سر پوره کای عبد الله منز چې جواته اور باندې سره ورنګ لري او کنی پوره کیا دې نظر کړي او قانوندار حدیث کې راځي انماجه کې چې انصر عباده نظر شری کله پوره کای کې نظر کپنا رواه کې نظر نبی په اسلام کې طریقه دل قسم کپاره ورکی نو د دې چې صفا دغه خپل صفا مرودې صفه او نه یلې دې بوته چې دا وضو وښنه عربان ورته دا کار کولی کولې عبدالمطلب شه چې ما نظر کړي وکټه نن نظر کړي سباو فاربانو کې دا سنت راشي چې دا فاربانو کارد شو راګه پیغمبر کار خلکو له دوم احترام کړه کوله بیا ارسل له سم بچو چې مصیبت جوړ کی دا وژن نه دې مبارکې مونږ او د عرافه تل حجاز نه پوښتنه کوو چې کوم د حجاز اغا منتره ده کاه نه خود وی وژن مغه بینه وی تر دې پوري چې عبدالله سیبرا وصوله د سری گزاره برابر باندې کو كو. ترې چې پیرا خوشکړه بده قصور و لګې دو ما ماګه نوري مخالفت کو چې نشو وجلې د عبدالله سیونم دمد عبدالله ال عاشجه په دې سر باندې زخمی شو یېمو بالکل وی وجل عبدالمطلب شو ما نظر کړې ده خود عرافه تل حجاز په ورته وي کم زیک نه مدینه کې چمه د نیمه وروي لړل د مدينه الرسول الله ورکم چې کړي به خبر لاله دا خطبه نومې ده چې عربان دې خپل دال چې وستي برخه مونږ ته څه مسله کوي دا او شنو نبل شيونکو هغه ورته ویل چې اسما جناتو پیره خوشنشتره چې کنا صباح هراله به راشي صباح هراله وې سن سره مکړي وې نه سره مونږ اتا کړي چې مونږ دا بچو شنو وس دا نور عربان سره بده کی مخالفت کوي خو ښه نو هغه ورته ویلې وېشه پتاسو کې وشړې راځي چې ول څوک وژنې څوک راځي د دې تور کې ویله شو خال وې دا عبد الله بس کوې نو وشتې دا کافله قراندازی وکي چې وکړ نو یې سره پچای دا قرب دا عبد را وخته داغه په ځای باندې ویله شو خال ان بیا به قراندازی وکړ پر شرو وتا بیا به تلو شې دا چې کله لسن کړه قراندازی کول یې سره پچې ورې وکا یو دم خلک خوشاله شو کی خیره په دې وخت کې خو عبد الله اوسبد شو انا عبدالمطلب نشا کړو نو د زمزم وبوم بکې روته وبکې دا به چن بچ پاتې شو او حال کې هغه دم راخوريوبه وته شو مسئله چې نبی کریم علیه السلام په حجره غلی او عباس په فضل لوی ورېږه کور نو ورته وګوره اورو نه انده وګو مال راکا ایت عبدالمطلب تاسو پټیر کې کار کې لګي کڅوډر شم ساشرف وکم کوکم بیابد اخر شبات بداري کراشي سب ساشر د سلسله به چین شي یو اغه نعمتو د زمزم دوو او بل د عبد الله شه د بشکیدو عبد المطلب شه به قسم بالله چې دری کړی د نظر زه پورا کومه نه سر کړه چې دری کړه ته وکی دری کړه ته د قران اندازي په دي وخانو بعد روته د سونو په جابه نه د سونو وخان حلال کړه عبد الله شو وخانه چې کنه لالته عبدالمطلب سه به اعلان وکړي چې جما خان امام بنوخري و خوري او کزنوري خوري او خالي ګوري څومره غو کې دیوري وې دي خلکو ما چې وکړي به دي غو کو د پنځو شکلو عمر باندې او عبدالله سه چې محمد رسول الله پرلار دي عبدالمطلب سه به چې دره سواته کوموس دربان ودونه دې چې وچې منانن به جرګه په بس به ګاله کله شپې به ځرګې په یوګره سبب واده ورته شپه نو شهره دومره کال انتظار به دی وشو دا به اجر په ځکه او بیا رئیس مقرریږي ځانه به کور جوړې او ځپه په دا وعده کوي نه بے تکلفا روان شو دیو چې دې زنان سره چې اشرف الناس نسبا په عربو کې طولو عربانو کې اوچته زنان په اعتبار د نسبا دیانتن په دیانت کې خلقن په اخلاقو کې محمد رسول الله مور وا امنه بنت وحب ابن كلاب ابن مراء ابن, ابن لغي ابن پحر يا فهر جه دام در دا نبي كريم عليه الصلاة والسلام در تر بلورانو كرعزين پورتخانة دانت تر برانو كي نودع غير ده وحب بلار لوروان سوچ واسم دي بچيل وعدوكم عبدالله سيبدالله سنسيني ولي ودلار كي وزنانو وحب يا بارا داد دا ورقب لنا خوروا ورغمینو خپل دی له ویلو چې په اخر زمانه کې عربانو کې به پیغمبر راځي واقعو به د ټول جهان پیغمبر واخره نبی به نو دیش دا تاریخ دغې نه اوریدل چې عبد الله تندې ولیدو په تندې کې د عبد د ش نورانیت خوځې را خوځې دوه رانه به کتل راتلا تله به اورو کې ورته وی چې عبد الله ما سره لیکاو کا وې زغو لیکان کوم تاسو را وجدارا چې زو پلار زمو خپل لاس نه د پلار مخالفت کولې چې ما پلار په پلار چې مال کم دی کې ځای وښي نه کام سره نه کې راځي خو زینا سره وکا زكع غوي لږه نور اوس ما خپل لانی کليش عبد الله شهبو د انسان شرف او وکرم دار چې هغه خپل دین او خپل عزت لحاجوک چې نه اخدانه راوښي څنګه ځينه وکم خلااله امني رسول الله هغه سره وادوش چې کله وادوشن عبد الله شهبو دی وخت کې هم بسرې وسره وکړه الله رسول حق قرانا شيته پته دي کې ودا محمد رسول الله ورنقل د حامل دي دي اميني حمل هغه ته ولاږيږي بیرد چې عبدالله سي بديلار باندې رسول فاطمه ي دښند بر رسره قتل و شو هغه ورته التفات نکوه وي پروندې زمانہ دي کاوت جناتلا قانون مال گورم نه دا ولي وي پروسه پر ته دي کې ورنا ونند کې کار نه نکاري او هغه نه محمد رس الله رنه او ورسې انشاء الله خبره کوم پیغمبر عليه السلام نور ري بشر دي ذاتن دا بشر دې به دې بار د سات خو هم لري واخصوس صاحب هغه ماګار او قال روان شو مديني منوري طرف لا ته ور باندې علی اسلامه وفات شو نابههت الجعدي کور کې دفن شو نو په دې کې دوه قوله دي چې یا رسول الله دې لار نه یقین پات شو په پا حالت د حمل کې او یا پیغمبر علی اسلام و سلام دې مې شو پومره باندې او چې هغه وفات ربه الاول په مش دا پیدا شوري طریق له هغه سره هم څو وین بلا ورس لیکن د ابيراحه په چي د بکه باندې حمله کولا د نبي كريم عليه السلام د پیدائش نه 550 560 ورز مخکي د رسول الله رحسالت او د يسع عليه السلام تقریبا 50 يو اوي کال يو اوي اوي کال ور سره راغلي دي ايدي وژنا ايدي ابيراحه د حمله د محرم په مشه کې و شو د ربل اوله نبي بكريم عليه الصلاه والسلام دمور پدی حمل کرے چ عبد الله سے وفات شویدہ دوویں چھ پمر باندھو چ دا دنیا لراغی بلی چرش بیلے بے انشاءاللہ اگ امور بیان کو کشر د جون باقی چھ پیغمبر علیہ الصلاه والسلام پیداشون دنیا انقلابات راہ اللہ رب جلدی من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ در ران شب كثيرا طيبا مباركا فی والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وصلی الله تعالی علیہ اخر محمد وال وصحبه اجمعین د چھ